al balad şəhər surəti bismillahir rahmanir rahim merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə la uqsimu bi hada al balad andiqirəm bu şəhərə və antahillu bi hada al Sən də o şəhərin sakinisən. Lə vəlidun və mə vəldə ləqəd xalqunə l-insana And olsun valideynə və onun törəməsinə. Biz insanı çətinlik içində xalq etdik. Əyhsebə əllə yəqdir əleyhi ahadun O heç kəsin ona gücü çatmayacağını mı güman edir? O deyir: Mən çoxlu var dövlət sərf etmişəm. Əyhsebə əl-m O heç kəsin onu görməyəcəyini mi zənn edir? Ələm leca əl-luhu əynayn və lisana və Məyər ona iki gözü biz verməmişikmi? Bir dillə iki dodaq verməmişikmi? Onu iki yoxuşlu yola yönəltmədikmi? Fəlaqə təhamələqabə və mə adrakə mələqabə Oysa sərt yoxuşu aşmağa can atmadı. Sən nə bilirsən ki, sərt yoxuş nədir? Fikrə qəbətə və fi yom min zimsərbəti o bir kölə azat etməkdir və ya acılıq günündə möhtaca yemək verməkdir qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə ya hut acılıqdan yerə uzanmış kasıba makan min allazina amanu wa Sonra isə o, iman gətirən, bir-birinə səbir və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır. Ulaika ashabul meymane Onlar sağ tərəf sahibləridir. والذين كفروا باياتنا هم ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir. Od onların üzərində qapanacaqdır.